Kapitola 11. Julie se probudila a zalapala podechu. Okamžitě mě to probralo. Moje ruka přistála na dlouhém pouzdře STI 45 na nočním stolku. Co? Budík ukazoval 4.12. Co se děje? Následovala vteřinka šátrání, než jsem v hotelovém pokoji našel lampu. Moje žena seděla na posteli. Se zrychleným dechem si nervózně prohlížela místnost. Po kalpot? Noční mura myslím. Našla své brýle, nasadila si je, pak se zmateně zarazila. Dotkla se dlaní jedné ruky černých linek na krku a prudce ji odtáhla, jako by se popálila. Podívala se na mě oči rozšířené překvapením. Něco je špatně, něco tu je, cítím to. Cože? by se mi pod kůží zapnul alarm. Vyskočila z postele, stáhla si noční košilku a začala pod postele vytahovat svoji zbroje. Do hojzlu. Nikdo z nás nechápal, jak tyhle metafyzické věci fungují, ale věděli jsme, že na ní přešla část ochráncových schopností. Jestli jí ty démonické linky tvrdili, že je něco špatně, nemusela mi to opakovat dvakrát. Sakra, sakra, sakra! Převalil jsem se z postele a začal se oblékat. Vždy jsem si nechával oblečení tak blízko, abych ho rychle našel i pod mě. O co jde? To nedokážu říct. Bez ohledu na to, kde jsme byli a co jsme dělali, Julie si pod postelí schovávala nabitou pušku. Tohle byla její interiérová zbraň, Silně upravená Springfield sokom s krátkou 16 palcovou hlavní a červeným laserovým zaměřovačem šlo o zkrácenou verzi jejich obvyklých pušek. Vytáhla ji a opřela o stůl ještě dřív, než si navlékla ponožky. Jen mám pocit, že je tu něco hodně špatného. O to lidi říkají médium mě, utrousl jsem při zavazování tkíček. Neměli bychom všechny zbudit. Dej mi vteřinku, řekla Julie. Krk mě přestává svědit, možná o nic nešlo. Dál jsem se oblékal, i když jsem doufal, že jde o falešný poplach. Pokud se Julie mýlila, možná to byl jen špatný sen vyvolaný klobáskami soslavy. Nic se nestane, my se nakonec vrátíme do postele a ráno se tomu zasmějeme. No, možná se vyloženě smát nebudeme. Protože být poznamenaná magií spojenou se starobilými není moc k smíchu, ale ke spánku se vrátit můžeme. Pak jsem si uvědomil, jak příšerná je zima. Cítíš to? Zeptala se Julie a já viděl, jak se její dech sráží v páru. Jo! Podíval jsem se na údaj na termostatu. Digitální displej tvrdil, že je 20 stupňů pak bliknul, ukázal čtyři a znovu blikl na teplotu. Mínus čtyři stupně. Ať se propadnu. Za svůj život jsem zažil pár situací, kdy takhle rychle a nepřirozeně klesla teplota. Nikdy z toho nevzešlo nic dobrého. Máme tu návštěvu. Ale jakou návštěvu? zeptala se Julie. Tady, zapni mě. Pomohl jsem jí s postrojem vytáhla mobil a začala psát. Jen pro jistotu jsem předtím nastavila všeobecný poplach pro společnost. Můj na stolku ležící iPhone začal vyprovat, když o pár vteřin později přijal zprávu. Chytrý, sluší ti to, když jsi paranoidní. A taky mrznu, stupidní magický varování se taky mohlo zmínit, že se mám přibalit svetr. Stále jsem se zapínal a kontroloval zásobníky, když jsme vyšli na prázdnou chodbu. Julie si právě nasadila sluchátko. Kontrola vysílačky! Tady Julie, kdo je tu se mnou? Já svoje zatím neměl, tak jsem si nebyl jistý, kdo odpovídá, ale ukázala mi zvednutý palec. Někoho sehnala. Schromážděte se na chodbách. Jestli víte, kde spí ostatní lovci, vzbuďte je. Ano, Green, vzbuď i ty z ciziny. Ne, já neječím, zakoulela očima. Ne, nevím, co to je. Jaká je na vašem patře teplota? Dobře. Julie se na mě podívala. Patnáctý patro je dobrý. Na sedmnáctým je příjemně. Na šestnáctým je nepřirozená zima. Je to tady u nás. Opakuju, neznámá entita je na 16. patře. Do hajzlů. Zabručel jsem, když jsem zatáhl za nabíjecí páku anihilátora a poslal do komory stříbrný náboj. Jak jinak? Dobře, lovci nahoře a dole. Zastavte výtahy a uzavřete schodiště. Je tu pět schodišť a dva, ne, tři výtahy. Nezapomeňte na ten nákladní. Nesmíme dovolit, aby se ta věc dostala pryč. Naznačilo no, mi, že si mám nasadit vysílačku a když jsem to udělal, prohlédla si chodbu. Dávejte bacha, kam střílíte, je tu spousta nevinejch. Nasadil jsem si sluchátka a elektronické zesílení nepatrně zkreslilo všechny zvuky. Nebyla dokonalá, ale umožňovala slyšet můj tým a zároveň mi chránila uši před střelbou. Dotkl jsem se Juliny paže na znamení, že můžeme vyrazit. Přikývla. Dveře naproti nám se otevřely a vyšel z nich Trip. Na sobě měl vršek zbroje, ale kromě ní jen basketbalové šortky a žabky. Ponocoval si? Zeptal jsem se Tripa. Povýšil si svýho paladina? Paladina? Ne, já hrál jako war machine. Nebyl žádný. to je jedno. Jak ses dokázal oblec tak rychle? Můj bože, ty v spíš? Hotel nám poskytl převážně dvouluškové pokoje a Tripovým spolubydlícím byl Milo. Vyšel o chvíli později, zarážel zásobník do m 4 Plnovou měl mimořádně rozježený a hrozivý, když nebyla příležitost si ho učesat. Co tu máme? I on na sobě měl jen část zbroje. No Chlape, to máš flanelový pyžamo s papučema. Majlo sklopil zrak. Jo, nejsou skvělí, Šel mi je dala k narozeninám. Pšt, Julie zvedla prst kertům, stichli jsme. Ukázala chodbou na jedné dveře. Nepoznal jsem, co na nich vidí. Zapnula mikrofon. Něco se děje v 1613, jdu to zkontrolovat. Naklonil jsem se ke svojí ženě. O co jde? Podívej se na koberec. Já si předtím prohlížel dveře, ale podlahy jsem si nevšímal. Koberec kolem 1613 vypadal tmavší. Udělal jsem další krok a koberec mi pod nohou začvachtal. Jak jsem se pohyboval, světlo se odráželo od vody vytékající spod dveří. Majelo si toho všiml taky. – Monstrá, zima a vlhko, zašeptal. Uvidíme, kdo se bude za chvíli smát mým teploučkým papučím. Vzbuď ty, co bydlí vedle a dostaně odsud. Tohle by mohla být až klivý, navrhla Julie. Majelo si vzal jednu stranu a tryb druhou. Hlasitě tě klepaly, zatímco já s Julí jsme postupovali k 1613. Čí je to pokoj? Prošel jsem kolem něj, když jsem včera odcházel od Erla. Musel to být jeden z pokojů, kde se požádal večírek. V někoho z berlínských grimů, myslím... Kapalina vytékající spod dveří vypadala jako voda, naprosto obyčejná, jako by se tam ucpal záchod. Vůbec nic nadpřirozeného, kdyby se koberec už nepotáhl ledovou krustou. Z pozaprotějšího rohu vyšel Nate Shekelford, Julie bratrovi naznačila, ať zaklepy na dveře na druhé straně. O chvíli později dorazil Jason Lokoko. Oh, super! Mé zrovna první volba, když bych chtěl od někoho kryt záda. Zaslechl jsem vzteklé klení ve španělštině, když Majlo vzbudil první spáče. Hlasité zadrnčení z pokoje 1613, jako by někdo tahal hodně těžký nábytek. Všichni lovci na chodbě se napjali. Julie se vrátila k vysílačce. Erle, něco se děje, jdeme dovnitř. Vydrž! Za chvíli jsem tam, odpověděl éro. Vyděšený výkřik na druhé straně dveří. Někdo je zraněný. jdeme hned, vykřikla Julie. Zkusil jsem kliku. Byla tak studená, že jsem to cítil i přes rukavici. Samozřejmě bylo zamčeno a potřeboval jsem otvírací kartu. Tak ať tam jde někdo, jene Julie, ty zůstaň venku, je to příliš nebezpečný. – Cože? – Julie spadla brada. – Ty, co? Byl jsem stejně šokovaný jako ona. Julie nebyla žádná křehká květinka. Vždy šla tam, kde to bylo nejnebezpečnější. Monstra lovila už jako teenager. Erle ji nikdy takhle neprotěžoval. Překvapení mé ženy se změnilo ve vstek. – Promiň, Erle, ztrácíš se mi? – Zůstaň tam, to Ta je rozkaz. Co má za problém? Vypnula svůj mikrofon a podívala se na mě. Vykopni je! U radostí. Uvnitř bude pravděpodobně zhasnuto, tak jsem zapnul baterku na anihilátoru. Julie mi uhnula z cesty, kryla mě springfieldkou. Zvedl jsem jednu botu velikosti 15 a kopl. Dveře hotelu byly docela solidní, ale já byl velký a rozužený a zámek se prorval přímo futry. Dveře se hlasitě rozletěly a já s anihilátorem jsme hned vpadli dovnitř. Proč jsem se zastavil? Byl jsem příliš překvapený a zmatený, abych pokračoval. No to mě poser! Voda nepocházela z ucpaného záchodu nebo prasklé trubky. Byla z řeky! z 15 metrů široké šedé pěnící řeky a já stál na jejím travnatém břehu. Podíval jsem se dolů. Žlutohnědý koberec náhle končil a přecházel v mrtvou zimní trávu. Vzhlédl jsem. Byl tu strop, obyčejný starý strop natřený na bílo a pak končil dokonale rovnou hranicí a za ním svítily hvězdy. Bylo to noční nebe a já si byl sakrajistý, že se nenachází nad Las Vegas. Po stranách nás neomezovaly žádné stěny, rostly tam stromy. Uvnitř pokoje 1613 tekla řeka lesem, který byl stejně velký, pokutné větší než kasíno, ve kterém jsme měli být. Hotelový pokoj jen nezmizel. Ono to vypadalo, jako by nikdy ani nebyl, bych dveřmi prošel do úplně jiného světa. Julie byla hned za mnou. Narazila do mě. Co to? Za sebou jsem slyšel majla, Tripa a Nejta. Všichni to viděli. Nezbláznil jsem se. Ústup! Ústup! Nařídila Julie. Byl jsem šťastný, že se vracím na koberec. Právě jsem se díval do vedlejšího pokoje. Tam žádnej obří les není řekl Majlo. Místo, kde by se ten pokoj měl nacházet, zabíral hustý porost šedých pokroucených stromů. Tohle je zlý! Jakkoliv to vypadalo bizarně, já už pár podobných mimodimenzionálních prostorů nalepených na pozemské průchody viděl. Kapesní dimenze! Ty se obvykle sami od sebe neobjevujou, namítla Julie. No, najdi mi lepší příklad, Křik po naší pravici. Šatna na kabáty se otevřela a zdroj křiku málem provrtalo několik hodně nervózních lovců. Ven vypadla s hromadou ramínek a žehlicím prknem mladá žena. Pomoc! Pomozte mi! Ono ho to dostalo! Byla hysterická. Kde je to? Zeptala se Julie Springfieldku zapřenou o rameno. Byla připravená cizinku odprásknout. Poznal jsem kratěvčký kostým na Oktoberfest. Není úplně mokrý a bahna. Byla to jedna stanečnic. Byla na večírku. Tripe, postarej se o ní. Tripe vzal za ruku a pomohl jí vstát. Panikařila. Vrací se to zpátky, vrací se to zpátky. Co se vrací? Zeptala se klidně Julie. Hugo temu říkal, Nachtmár, než já to dostalo. Kov z červy uvnitř a z kostmi a, a... ukázala na řeku a nesrozumitelně zaječila. Něco se objevilo ve výřící kalné vodě. Nejdřív to bylo jen tmavé místo, snadno se v proudu přehlédlo, ale pak pomalu cíleně zamířilo naším směrem. Objevil se ostrý hrad. Její nesouvislé vřískání mi lezlo na nervy. Vyvěti odsud, tripé! Hrod vyrostl v jediný roh, pak se voda rozdělila kolem tvaru z rozpadajícího sekovu. Pohybovalo se to po říčním dně, vylézelo to z vody, šlo to přímo na nás. Máme společnost. Ostatní se kolem mě vmáčkli do úzkého prostoru mezi šatnou a koupelnou, Cvakání připravovaných zbraní. Estřílet nařídila Julie. Nevíme, proti čemu stojíme. Hladinu narušila další část hlavy. Ukázala se kovová přilba zdobená bodci, parohy a rohy, ale mnohem větší, než by potřebovala lidská hlava. S každým krokem se to ponořilo do vody, než se to vrátilo a odhalilo o trochu víc. Škvíra pro oči, ale za ní jen chladná temnota, mezera pro ústa zanesená rzí. Další bodce když se vynořila břitvami osázená ramena. Byla to středověká zbroj, jen zdeformovaná a pokroucená, polámaná, přestavěná a zaostřená. Další krok a ukázal se hrudník. Kovový pancíř byl otevřený a odhaloval bílá humanoidní žebra propletená nějakou látkou a třepícími se pravazy. Za žebry byl těžký, pulzující, průsvitný, šedý vak. Vypadal jako nepřirozený biologický motor. Popáz v řece to zvedlo jednu ruku v kovové rukavici, drželo to v ní zubaté pozůstatky velkého meče. Zvedla se druhá ruka, svírala useknutou hlavu německého lovce, huga, A brněnec nám ukázal, jako by to byla trofej. Myslím, že už to víme, křikl jsem. Páté, zavelela Julie. Posadil jsem kolimátorový zaměřovač Eotech na tu obludnost. Anihilátor zaburácel. Ostatní lovci se zachovali stejně. Záblesky stolika hlavní v tak těsné blízkosti byly brutální. Obrněná obludnost se třásla a vrzala, jak do ní bušily stovky projektilů. Kulky prorážily díry do kovu, ustřelili jeden paroch, zasahovali i šedou organickou masu uvnitř, ale místo, aby ji prorazili, odrážili se, deformovali povrch, ale nepronikali skrz. Monstrum vydalo příšerné zakvílení. Dál jsem mačkal spoušť, sázel jsem do svého cíle upravené stříbrné střely dokud úderník s hlasitým cvak nedopadl na prázdnou komoru. Úzký prostor páchl nespáleným prachem a strachem. Když zbraně utichly a všichni rychle nabíjeli, stvůra se znovu pomalu vydala k nám. Zahodila hugovu hlavu, odnesl ji prout. Dveře jsou hranice, stáhněte se za ně, nařídila Julie. Masa lovců kolem mě se uvolnila a ustoupila. Mám ještě tohle, řekl jsem a otevřel nový granátomet na Annihilátorovi. Majelovi se nedařilo zajistit stálý přísun ruských granátů, tak jsem přešel na americký M203. Za normálních okolností by vypálení granátu v hotelovém pokoji znamenalo sebevraždu, ale ten pokoj teď měl rozměry parku a kovová zvrácenost se nacházela dost daleko, aby mě nezasáhly šrapneli. Nabyl jsem středně těžký 40 mm náboj a zaklapl granátomet. Blub! Granát monstrum zasáhl přímo do hrudi a vybuchl v oblaku kouře. Exploze to srazila s hlasitým šplouchnutím zpátky do řeky. A máš to! Zatřásl najt Jak se ti líbíme teď? Věc se vydrápala zpátky z bahna. Kov zaskřípal, když se postavila. Právě se to oklepalo z přímého zásahu 40 mm granátem. To bylo dost znepokojivé zjištění, ale asi tucet dalších rohů, parohů a bodců, co se vynořovaly z vody za ním, byl ještě horší. Přivedl si kamarády. Stáhnout, zakřičela Julie, když do pušky zarazila další zásobník. Vycouval jsem z místnosti, trhnutím otevřel brašnu z granáty na zbroji. Trip a Milo zaujali pozice po stranách dveří a začali střílet hned, jak jsem prošel. Tohle už nikdo v hotelu zaspat nemohl. Na chodbu vycházeli lovci z celého světa, zjišťovali, co se děje. Davem se protlačil Lindemann, vyzbrojený jen pistolí a oblečený v hotelovém županu. To je hugu v pokoji, co se děje? Neznámá monstra, pověděla mu Julie. Vypadá to, že se uvnitř otevřela kapesní dimenze. Musím je. Zastoupil se mu cestu. Hugo je mrtvej. Ale ne, to není možné. Lindemana to šokovalo. Jste si jistí? Přikývil jsem. Useklo mu to hlavu. Musím to vidět. S překvapivou silou odstrčil mojí ruku stranou. Došel k Majlovi, nakoukl dovnitř a začal divoce klít v Němčině. Přes střelbu jsem ho špatně slyšel. Otočil se k Julii. To jsou bestie ze Stuttgartu. Cože? Už jsme na ně jednou narazili. Při Stuttgartské masakru, ale to není možné. Dorazil Erl Herbinč. Říkal jsem ti, že nemáš chodit dovnitř. Vyštěkl na moji ženu, ale než by pokračoval v této marné snaze, přešel rovnou k věci. Co tu máme? Julie začala vysvětlovat. Když Tripovi a Majlovi došla munice, jejich místa zaujali Lokoko a Nejd. Do chodby se hrnuli další lovci s těžšími zbraněmi. Nemám tušení, jak velký Polák dostal do země PKM, ale bylo skvělé vidět tu kulomet nabíjený pásem. Zpráva o tom, co se tu děje, se šířila rychle. Místnosti na obou stranách byly zajištěné, ale cizí les, který nějak pronikl do našeho hotelu, se přes stěny nešířil. Měli jsme tu jen jednu místnost o výměře 50 metrů čtverečních v ní několik akrů lesa. Lokoko na těžkopádné monstrum pálil z Remingtonu 870 tak rychle, jak jen dokázal pumpovat. Když cvakl na prázdno, chytil jsem ho za triko a odtáhl dřív, než si uvědomil, že mu došla munice. Zavrčel na mě, ale já ho odstrčil stranou. Osobní zášť může počkat. Měli jsme práci. Hni zatkem nováčků, křikl jsem na něj, když jsem zaujal jeho místo. Dobij tu zbraně. O půl tuctu stříbrných střel později jsem dostal náznak že střílení do té věci není úplně marné. Původní monstrum už bylo prakticky roztrhané na šrot našimi lehčími zbraněmi a teď se zhroutilo na rachotící a vrzající hromadu asi 6 metrů ode dveří do naší reality. Kovová skořápka byla roztřískaná tak těžce, že už se v ní nedalo hýbat. Dobrý zprávy, dají se zastavit. Špatná zpráva je, že se sem blíží asi deset dalších, varoval mě nejt. Šedý, zdánlivě neprůstřelný tumor, který byl zasazený do hrudního koše, vypadl z první stvůry na trávník. Nechutná hrouda byla živá a kvičela nepříjemně vysokým hlasem, když do ní Nate nasázel několik střel kalibru 308. Hrouda byla velká jako lítko, vlhce se leskla, a když se kutálela zpátky do řeky, zůstávala za ní kouřící stopa z krve a slizu. Ach, tak tohle je nechutný! Zavrčil jsem, když jsem do blížící se železné hradby vypálil další granát. Ty hroudy v hrudníku pohání v obleky! V další! Křikl jsem a uhnul stranou. Vazoum z Polska si stoupil na moje místo. S oblékáním trika se před bojem nezdržoval. Tetování nábojového pásu na jednom mohutném bicepsu odpovídalo pásu, který vysel z ruského kulometu. Svým hlasitým hechtáním mi připomínal pirátského kapitána. To se vstal z postele se spoustou krásných žen kvůli tomuhle! Pálil od boku, pohyboval PKM ze strany na stranu. Přestože nemířil a nešetřil náboji, cíl nemíjel, ozýval se neustávající proud dřinčení, jak kulky bušely do kovu. Tenhle chlap to s kulometem uměl. él křičel rozkazy. Lindeman ho přerušil, když ho zatahal za ruka v bundy z minutavří kůže. Herbinger, poslouchaj mě! Tohle není možné, tohle se nemůže dít! Seber se, Klausy, tvůj kluk je mrtvej! Německý velitel mi nepřipadal jako někdo, kdo by v podobných situacích popíral skutečnost. Myslím tím, že tohle je nemožné. Musí to být nějaký magický trik. Já ty bestie znám. Zničili jsme je už před lety. Vyskytují se na jednom jediném specifickém místě v mé vlasti. Tady se prostě objevit nemohli. No, ale teď to jsou. Vypadá to tak. Lindemann nezněl přesvědčeně. Něco tu je? Předpokládám, že jsou ta staří známí. Tak jak je zlikvidujeme? Ty obleky jsou mechanicko-magické konstrukce. Stvoření, co žijí uvnitř, jsou zdrojem inteligence a síly, jsou zranitelná žárem, přežijí jen v chladném a vlhkém prostředí. Tak to se jim ve Vegas moc lípit nebude poznamenal jsem. Nemá někde plamenomet! zakřičel Erl. Výzvu několikrát zopakoval, ale bohužel ani lovci si na dovolenou nepřibalili něco tak těžkého, nemotorného a potenciálně smrtícího. Navíc sehnat povolení pro převoz plamenometu komerčními aerolinkami byla vážně dřina. Zatraceně! Najděte mi nějaký hořlaviny! Uděláme si pár molotovů! ZD! Za každou cenu ty dveře udržte! Lépe vyzbrojení lovce vytvořili řadu na střídání. Na vzdory jazykové bariéře všem rychle došlo, že nechceme, aby se věci z pokoje 1613, na které všichni stříleli, dostali ven. Rozumím. Rychlý pohled mi potvrdil, že se monstra blíží, ale protože se před námi nemohla moc rozptýlit, protipancéřové střelie srážely k zemi a ona musela překračovat své padlé. Cupovali jsme je na kusy. Ale z řeky jich vycházelo stále víc. Tady! Tahle by mohla pomoct! Esmeralda Pextnová se protáhla kolem řady lovců s náručí plnou lahví a kusem závěsu přes rameno. Otevřela nůž a začala ze záclony odřezávat proušky. Podala mi láhe fahadr. Bude to pití hořet! Přičichl jsem. Kolik tohle mohlo mít? Tak 90%? Ach, nic jsem neřekl. Nadspal jsem do hrdla láhve, cár ze záclony a zakvedlal s ní, dokud nenasákl. Já sice nekouřím, ale jako každý, kdo občas potřebuje něco nebo někoho zapálit, sebou nosím zapalovač. Než jsem ho mohl ze zbroje vylovit, jeden z Evropanů se natáhl, zapnul turbo a hadr zapálil. O, díky! Když si pomyslím, jak jsem ty otravné kuřáky nedávno pomlouval. Prohodil jsem Molotov dveřmi. Rozbil se o jednopadlé monstrum a zapálil jeho krunýř. Stvůry kolem vřískali a odtahovali se. Alkohol schořil moc rychle a monstra hned postupovala dál. Další! Otočil jsem se a zjistil, že lovci bezpušek a brakovnic vytvořili lidský řetěz Řezali, nadspávali a zapalovali. Čekala na mě hořící láhev. Vystřídali se dva další střelci, když jsem si vzal druhý molotov a mrštil ho na jinou stvůru. Hořela jen pár vteřin bolestného kvílení. Vlhkost lesa a zdalekané ideální hořlaviny hrály proti nám. Dva iniciativní australané obalili závěs kolem lamp a polili je visky. Uhnul jsem jim z cesty, když je zapálili a poslali ohnivé koule do 1613. Šedí slimáci zborově zakvíleli bolestí. Byli jsme ukázkovým modelem efektivního zabíjení monster. Procházíme, uhněte z cesty, projíždí bomba! Lý a kupr se tlačili chodbou. Jeden táhl něco těžkého a druhý to tlačil. Dav se rozestoupil a odhalil uklízecí vozík. Erl vzhlédl, poznal svého bývalého člena pyrotechniků a bývalého demoličního experta od a usmál se. Táhle by mohla být zajímavý. Uhněte jim. Když jsem zúčastněné uviděl, zmocnila se mě náhlá nervozita. Ti dva se zastavili metr ode mě. Podle vzhledu vozíku vyrabovali komoru s čisticími prostředky. Lee začal do odpadkového koše nalévat čerou tekutinu. přelil přilil dvacetilitrovou nádobu něčeho červeného. Lee to zamíchal násadou od smetáku. Dva experti přes výbušniny působili trochu roztěkaně. To nebylo dobré znamení. Objednal si někdo vaheň? Všichni kremně dalších střelců stoupit. Zařval Aero. Přišel majlo, přečetl si popisek na jedné prázdné lahvi a souhlasně přikývl. To je dobrý nápad. Hej, chlapci, všimli jste si toho pracího prášku? O to je kenyální, zajásal Lee a popadl k krabici. Všichni hodně ustupte, upřesnil svůj rozkaz Erl. Žádnej strach, tohle se bude spíš lepit a hořet, než vybuchovat. Majlo zněl hodně nadšeně a protože zněl Majlo nadšeně, asi budeme evakuovat celé město. Většinou. Jestli to má být takhle, chtěl jsem být tam, kde to bude nejnebezpečnější, tak jsem se zařadil do fronty jako poslední střelec. Lokoko si vzal druhou stranu. Nejbližší stvůru od nás dělil jen metr a kousek a když udělala další pomalý řenčivý krok, Uvědomil jsem si, že koberec přede mnou ustupuje. Skoro jako by mrtvá tráva pohlcovala a nahrazovala naši realitu. Koupelna zmizela. Na místo dveří do šatny rostl strom, jejich svět se rozrůstal. pospěšte si! Uklízecí vozík poskakoval na skřípajících kolečkách, dokud se nezastavil mezi mnou a lokokem. Všichni ostatní se stáhli. Cooper sáhl do jedné z mnoha kapes svých kalhot a vytáhl fosforový granát. Můj jedinej, tohle je naše roznětka! Můj tým byl jediný, který se vrátil přímo z mise a s odpovídajícím vybavením. Pro ostatní to měla být dovolená. Kolik dalších smrtících hraček si Cooper do kufru přibalil? Asi byste tu věc měli dostat tak daleko, jak jen ta půjde... Slovo daleko zdůraznil. Připravení? Podíval jsem se na Lokoka. Jo. Lokoko odložil brkovnici a chytil jednu stranu vozíku. Nejbližší monstrum už zvedalo gigantický trnitý palcát nad parohy zdobenou hlavu. Bude u nás za pár vteřin. Chytil jsem druhou stranu. Snadno jsme vozík zvedli ze země. No jak nejdal to půjde? Chápu, všichni se kryjte, varoval earl Cooper vytrhl z ručního granátu pojistku. Kolík vyskočil a on granát se šplouchnutím upustil do chemické břečky v odpadkovém koši. Do toho, nějak jsme to nekoordinovali, žádné raz, dva, tři nebo jiné říkanky. Roznětka na granátu poskytovala jen pár velmi krátkých a velmi vzteklých vteřin. Lokoko i já jsme zařvali a vší silou vozík odhodili. Proletěl kolem nejbližšího monstra, neživá přilba se otočila, sledovala jeho průlet, ale pak už jsem viděl jen kupra, jak se natáhl, chytil kliku a zabouchnul dveře. K zemi! Co nejrychleji jsem sebou seknul na mokrý koberec a zakryl si hlavu. Fum! Celý svět se otřásl a výbuch byl tak hlasitý, že mi na několik vteřin vyřadil ochraná sluchátka. Světla zhasla. Někdo kašlal. Pak jsem si uvědomil, že jsem to já. Pršel prach. Na obou stranách chodby se objevily paprsky výkonných baterek. Teklo pode mnou něco chladného. Převalil jsem se a s úlevou zjistil, že nejde o invazi mimozemské řeky, ale že ve stropě praskla trubka a kropí halu. Dveře pokoje 1613 byly vyražené a proletěly protější stěnou. Půl metru stěny na obou stranách dveří se proměnilo v třísky, nasáklý kobarec to strhlo a rozcupovalo. Nebyl jsem jediný, kdo kašlal. Chodbu zaplnil dusivý kouř. Do pokoje 1613 jsem vůbec neviděl. Kouřem proskočil stín a vběhl do vybombardované oblasti. Čistá! A zval se z místnosti Erl. Čistá, jakože jsou všichni mrtví. Čistá, jakože jsou všichni pryč. Stáv! Jsem dobrý. Odpověděl jsem, když jsem se vysoukal hromady stavebního materiálu. Jsem v pohodě. Lokoko se vynořil z kouře, celý pokrytý prachem, po jedné tváři mu stékal červený pramínek. Sklonil se k místu, kde nechal brokovnici, ale celá část stěny zmizela. Rozhlédl se a zaklel. Nechal jsem anihilátora, který byl celou dobu věrně spojený s mou zbrojí, vyset přes rameno. Měl by si na ní pořídit poprůh. Stráta zbraně se prodraží. Táhni, do hajzlou. Oceklo koko. Prošel kolem mě koupr, hrdě si prohlížel škody. Lísek němu přidal o chvíli později, smál se jako šílený. Navzájem si plácli. Požární poplach vydával otravné píp, píp, píp. Rozprašovače se naštěstí nespustili, protože pak bychom skončili premočení ještě víc. V kouři se objevovali další lovci, schrmaždovali se u 16:13. Z vyšel Earl, mával si rukou před obličejem. Už ta skončila, ujistil všechny. Odechl jsem si úlevou. Přistoupila ke mně Julie a začala mi rukama hladit krk a hlavu. Nebyly to ale žádné něžnosti, hledala zranění. Být kousek od exploze bylo vždycky zrádné. Klidně jste mohli vykrvácet k smrti, zatímco jste byli v šoku. Někdo další kontroloval lokoka. Jsem v pořádku, ujistil jsem ji. Huh, uh, teď mi kvůli krvi kontrolovala ruce. Jen mluv dál, co hlava. Říkám, že jsem v pořádku. Kdy máme výročí našeho prvního setkání, zeptala se. To byla zákeřná otázka při testu na zranění mozku. Hm. vždycky jsem měl mizernou paměť na data. E, nemám to v kalendáři. ''Haha, mám tě!'' zazubilo se. je dobrý. ''Co se stalo s tím, že to bude většinou oheň, majlo, zajímalo Erla. Majlo vykoukl z vedlejší místnosti. ''Bylo to výbušnější, než jsem čekal. Jaká značka pracího prostředku to byla? ''Aha, počkej vteřinku, napadlo mě něco dalšího. To nic.'' Kouš se rychle rozptýlil díky silnému větru. A když bylo znovu vidět zdroj větru, byl víc než jasný. Kapesní dimenze, pokud to byla ona, zmizela. Vrátil se pokoj 1613 a byla z něj hrojna. Instantní bomba Cooper Lee Anderson ho připravila o všechna okna. Část zadní stěny a balkon. Světla strajpu jasně zářila v díře zející ve stěně hotelu. Stěny byly rozervané a zčernalé, ze stropu vysely kusy dřeva. Nábytek jako by prošel drtičkou. Deset lovců v různých stádích oblečenosti vrazilo do pokoje a zajistilo ho. Po monstrech tu nebyla žádná stopa ani po řece a lese, a především tu nezůstala jediná stopa po Hugovi. Přešel jsem k přestavěné zadní stěně a podíval se dolů. Balkon přistál v bazénu. Štěstí, že v něm nikdo takhle brzo ráno neplaval. Na parkovišti dole blikala spousta světel, jak se sjížděla policejní a požární auta. Připojil se ke mně trip. Při pohledu na skázu hvízdl. A když k tomu přičteš, bife, myslím, že příští rok nás se nepozvou. Kapitola 12. Kromě vyteklý vody tu nezůstal jediný důkaz, že tady vůbec něco bylo, od nikud se tu objevil celý les. Monstra co by neměla existovat, zabijou lovce a rozplynou se ve vzduchu. O ničem podobným jsem nikdy neslyšela, pověděla Julie schromážděným lovcům. Já seděl na spálených zbytcích hotelové postele. Před deseti minutami tu tekla magická řeka. Seš mistr ve zjednodušování. Lindeman stál uprostřed místnosti a probíral se sutinami. utinami. Pohugové ani za zatraceně. Kopnul do zničené židle. Co se to tady děje? Na tohle nikdo dobrou odpověď neměl. Místnost byla plná velitelů z několika zemí. Mnoho zkušených lidí z L.M. se venku staralo o narušitele. Nikdo neuměl jednat se zástupci amerických policejních složek lépe než my. Fakt, že se ve městě nacházel celý kontingent UPKM, všechno určitě ještě zkomplikuje. Asi jsem dorazí, co nevidět. Chybí tu pár lovců, ale ty viděli odcházet z večírků buď samotný nebo s novými přítelkyněmi. Žádná společnost nikoho nepohřešuje. Vypadá to, že až na Huga jsou všichni vysvětlovala Julie. Okolní místnosti to nezasáhlo, jen tuhle. Ale proč a jak? Jediná světkyně, co máme, tvrdí, že to Hugo nazval Nachtmarr. To znamená noční můra. To slovo poslouží stejně dobře, jako kterékoliv jiné. Poznamená Lindemann. zahodilku z odlomeného dřeva do louže. Sedne. Ty víš, co to bylo za věci, Klauzi? Tohle byla příčina študgarského masakru. Většina evropských lovců začala přikyvovat a jeden se pokřižoval. Berlínští Grimové ztratili téměř polovinu lidí. Tu událost jsem neznal. Julie se ke mně naklonila a zašeptala. To je jejich verze našeho vánočního večírku. Špatná operace. Lindemann vypadal trochu mimo, dál se probíral troskami. Ty stvůry vytvořili při nekromanském rituálu před sedmi lety. Měli to být nesmrtelní vojáci pro císaře Maximiliána, které navrhl šílený alchemista jménem Schreiber. Tehdy jich aktivovali jen pár, ale tvorové, které vyšlechtili jako zdroje jejich života, se ukázaly být příliš krvežízniví a proto ostatní ukryli a pohřbili v naději, že nikdo nikdy nepoužije. A Pamatuju si, že Maximiliánova železná armáda byla jednou z mystických věcí, po kterých pátrala třetí říše. Erl by to měl vědět. On tam byl a pravděpodobně tu informaci dostal z první ruky, ale protože jen hrstka z nás o něm znala pravdu, nikdo to nekomentoval. No což se jim naštěstí nikdy nepodařilo. Před deseti lety však ve městě kopali nový kanál a jejich komora byla náhodou zaplavena. Voda je probrala z jejich spánku. Bundeswehr požádal o naší expertízu při úklidu. Ty bestie však unikly do tunelu a dostali se do obytné čtvrti. Bylo to děsivé. Všechny jsme je zničili, kompletně jsme je vyhladili, ale z našeho týmu jsme nakonec přežili jen Hugo a já. Proto si říkal, že to není možný. A provedení těch monsterů jako podpis. Tohle byla práce Herr Schreibera. Tento určitý design nemohl být v žádném případě zrekonstruován tak přesně a za tak odlišných okolností. Ten alchymistický postup se ztratil představ Kamilet. Tohle je jako narazit na Vendiga v Itálii nebo na morskou panu v Mongolskou. Tohle jsou nezaměnitelná, unikátní regionální monstra. Ne, tady se děje něco jiného. Měli bychom vyslechnout tu ženu, se kterou Hugo byl, navrhl Pierre Derné. Byl to mladý muž, ale působil na mě jako schopný velitel, možná trochu nervózní, ale snažil se to skrývat. V tom se trochu podobal nejtovi. Choval se jako profesionál, ale všimnul jsem si, že se Erlu Herbingerovi ani jednou nepodíval do očí. Pierre se svému mrtvému otci i trochu podobal. Byl vysoký, štíhlý a pohledný, s lehce aristokratickou vyzáží. Možná viděla, jak to začalo, O byla dost vyděšená. Podíval jsem se na tripa. On byl mnohem soucitnější než většina z nás. Pokud někdo zvládne otřesenou stripterku, bude to trip. Holi patřila mezi lovce, co vyrazili ven a ještě se nevrátili, ale u ní jsem si dokázal představit jen to, jaký prafackuje a nařídí ať se sebere. Postaráš se o to? Postarám, potvrdil mi můj přítel, než odešel. Tak proto vláda zaplatila 10 milionů amerických dolarů za jednoho obyčejného pavouka, řekl velký Polák. A Myslím, že případ nakonec nebude až tak jednoduchý, Ero souhlasně přikývl. Musí to být propojený. Ten pitomej škůrce nemůže být zodpovědný za všechny ty mrtvé lidi a zmizení útočního týmu jednorožce. Jednorožec, zeptalo se najednou hned několik lovců. Speciální taktická jednotka jednorožec, odpověděl Erl. Striknová banda. Kurva, zapomeňte, že jsem to jméno kdy řekl. Vážně byste to po mně nechtěli opakovat. Je to hodně tajnůstkářská banda. To oni dělají věci, se kterými my nechceme mít nic společného. UPKM vedle nich vypadá jako skautský lodíl. Jako nich, víš ty... Zeptal se svalnatý řek, který do bitvy přišel jen v trenkách. To je jedno. Erl viditelně litoval, že to jméno zmínil. To už není důležitý. A předtím se byl nadšený tím, jak sdílíme informace, ale vypadá to, že ty sám máš před námi tajemství. Řecký lovec přistoupil k Erlovi. L.M. si myslí, že jsou lepší než ostatní. A mýlíš se, Herbingere. Já si myslím, že spolupracujete s lidmi od vlády. Myslím, že si o téhle události věděl předem. Jeden z Číňanů využil příležitosti a přisadil si. To tvoji lidé spustili poplach. Jak mi vysvětlíš, že někteří se v tak krátké době dokázali kompletně vybavit? Ukázal na mě a na Julii. Já tak spím, odpověděl jsem. Nedělá to každý. Oba tazatelé se na mě zamračili. O, nemůžu si pomoct, já se s talentem pro blbé keci narodil. Julie se však jako vždy snažila vše urovnat. Vzbudil mě zlej sen, měla jsem z něj fakt špatný pocit a myslela jsem si, že je něco v nepořádku, tak jsme se vybavili, to je vše. Příhodné. Řecký lovec výhružně přišel až k Herpinčerovi. Máte nás všechny za hlupáky? Je? Ne, tebe. Erl si dával nadčas s vyklepáváním cigarety z balíčku a jejím zapálením zipem s logem LM. Možná, tak zařeď zpátečku, mladej. Měl bych to z tebe vymlátit, herbitře. Nevím, kdo všechno tu o Erlově tajemství věděl, ale určitě kolovali řeči, jak moc nebezpečný je. Mnoho lovců ve vybombardované místnosti mělo náhle ve tváři nadšené výrazy, ze kterých se dali vyčíst různé variace na ach ne, on to fakt řekl a tohle bude dobrý. Érl vsteklému lovci jen vyfoukl kouž do obličeje. Sedni se, idioté, okřikl Lindeman, Lindemann, než se mohl lovec rozmáchnout. Němec k němu přišel a odstrčil ho zpátky. Proti němu nemáš šanci a tvoje blbost nás o čas. To řeka viditelně sklidnilo. On možná Erla neznal, ale všichni Evropané znali muže z berlínských Grimů. Lindemann se otočil zpátky k Erlovi. Dnes jsem ztratil bratra Herbinčre. Ocenil bych, kdyby se snad to soustředil. Omlouvám se, klausy Obvinování mě vždycky namíchne. Na mě mají podobný vliv zbytečná umrtí. Co dalšího víš? Hugo byl ten, kdo zabil dnešní monstrum. A teď? má v rukou po zdemolovaném pokoji. Myslím, že sebou přinesl něco z pouště. Jen nevím co, ale vsadím se, že znám někoho, kdo to ví. Myslím, že nás Strykn podrazil. Strykn! Polák si odplivl Vykuchám ho jako prase. Postav se do fronty, řekl Earl. Měl jsem tu možnost zvážit. V dnešním případě nešlo jen o jednoho tvorá. Tady se jednalo o nějaký fenomén. Předpokládám, že ať už je to cokoliv, mělo to zůstat v poušti, ne se svést s náma. Tohle je moje chyba. Měl jsem to čekat. Nemyslelo mi to jasně. A tom už nezáleží, řekl Pierre Darné. Já se víc obávám, že se to bude opakovat. Je to možný. Jeden z mých chlapů letěl s agentem Franksem z úřadu pro kontrolu Monster na místo, odkud ta potvara pochází. S tím, co víme, teď si myslím, že prožil něco podobného. Auvené, hlášení. O jak je libo. Rychle jsem mě informoval, co jsem viděl v Dakveji. Zabralo to jen několik minut. Poznal jsem, že spousta z nich je rozčilených, že o tom neslyšeli už před pár hodinami, ale to jsme nemohli nijak vědět, že ta věc je tady s námi. Ten ghul, on se objevil, zautočil a pak zmizel, schrnul to polák. Věděl jsem, kam míří. Zní to povědomně, co? Ale to, co se stalo v nádrži, nebylo tak komplikovaný, ta věc, co na mě skočila, vydržela pár vteřin a byla jen jedna. Kdyby mě pořád nebolela ruka, jak jsem do něj mlátil, považoval bych to za výplod své představivosti. Dneska to bylo mnohem šklivější. Mám teorii, začala Julie. Já mám svou vlastní teorii. Řecký lovec se rozhodl, že ještě neskončil a postavil se do prostřed místnosti. Objeví se portál a zabije konkurenty L.M., a protože ti jediní jsou připraveni, zaženou stvůry, všechny zachrání a nepochybně si přivlastní odměnu. Budou z nich hrdinové. Konkurence je po smrti. Je to příliš velká náhoda. To vyvolalo rozruch. Většina lovců se tvářila nevěřícně a znechuceně, ale pár jich nad tím přemýšlelo. Tohle je směšný. Už mě ty jeho řeči unavovaly. Vážně bys měl zavřít hubu, než přijdeš k úrazu. Ty tady nevelíš, nemusím tě poslouchat. No, já mám automatickou brokovnici, zatímco ty máš jen upnutý bílý trenclé, tak bys s tím měl možná začít. Je důvod, proč za nás vyjednává Julie. Stoupla se mezi nás. Může vás ujistit, že LM s tím nemají nic společného? Přestože jí to frustrovalo, stále se snažila udržet pohromadě křehkou alianci, kterou pomáhala založit. Kdybychom se snažili zabít naši konkurenci, proč jsme spustili poplach a zahájili evakuaci? Zatím vašemu plánu úplně nerozumím, ale nebylo by to poprvé, co LM otevřeli portál. Ten parchant rejšekl už to jednou udělal, řekl Zíral přitom na Julii. Nepřekvapilo by mě, kdyby dcera pokračovala v otcových šlépějích. Špatná odpověď. Má manželka ztratila nervy. Julie natáhla prsty a vrazila mu je do hrdla. Lovec otevřel ústa, ale vyšlo z něj jen dlouhé zahvízdání. Julie ustoupila, když se po ní natáhnul, ale bez kyslíku moc daleko nedojdete. Předklonil se, držel se za krk, rudnul mu obličej. Když se svalil na podlahu a snažil se neomdlít, byl už úplně fialový. Stále dýchal, ale nemoc dobře. Teda, okomentoval jsem to, jak se jmenuje ta mrňavá křehká kost v krku. Jazilka, žádnej strach vyhnula jsem se jí. Bude v pohodě, ale další člověk, co vytáhne moje rodiče, už ne. Její přízvuk vždy sílil, když byla pod stresem, ale snažila se to skrývat. Zdánlivě klidná Julie se rozhlédla po místnosti. Ještě někdo mě tu chce obvinit z čarodějnictví, protože tyhle nesmyslný obvinění můžeme vyřešit hodně rychle. Lovec z Číny mlčel, když ho Julie spražila pohledem. Dobře. Velký Polák se znovu zachechtal jako pirátský kapitán. <laughs> Myslím, že náš přítel se potřebuje nadýchat čerstvýho vzduchu. Chytil ležícího lovce za kotník a bez námahy ho odtáhl ke dveřím. A možná potřebuje taky zdravotníka. Dominance byla nastolena. Jak jsem říkala, než mě přerušil mám teorii. Julie se ujistila, že nikdo další nemá námitky. Nikdo tak hloupý nebyl. Myslím, že pavouka ledovýho gula a ty obrněný věci vyvolal stejný fenomén, Jeden z našich lidí našel film, který před smrtí sledovala oběť v nevadě. Jmenuje se to Terortule. Ten miluju, vyhrkl australský velitel. Večerou tam jen pobíhali nahaty kočky, ale taky tam měli obravskýho pavouka. Moc přesvědčivej nebyl, ale chápu, kam Obří pavouk se objeví v nevadě před někým, kdo asi zrovna myslel na obřího pavouka. Hugo Pavouka zabije a pak se v jeho pokoji objeví monstra z jeho minulosti. Můj manžel viděl jistý druh gůla, kterého on sám nezná, ale agent Franks zjevně ano. Čtyři události a u tří víme, že oběť znala věc, co se tam objevila. Nevíme, co zabilo lidi na místě prvního útoku, ale vsadím se, že to pocházelo z představivosti nebo vzpomínce jedné z obětí. Pěkná a chytrá, navíc se uměla zákezně prát. Oženil jsem se skvěle. Lovci si vyměňovali pohledy, něco mumlali, ale nikdo její teorie výslovně nezavrhl. Byla to bizarní představa, ale my podnikali v bizarním oboru. To je zajímavá teorie, řekl Pierre Darné. Samé dohady, ale stále je to pravděpodobnější než LM, co se snaží sabotovat své konkurenty, na obranu zvedl ruce a usmál se. Jen žertuji, Julie, prosím, nemlatně! mě. Ach, Pierre, na to seš moc okouzlující. Má někdo lepší nápad? Nikdo žádný neměl. Pak se zeptal čínský lovec. Za předpokladu, že máš pravdu, vyvstává otázka, co ty události vyvolává. Ach, tak teď na to jdeme racionálně a bez obvinování. Nebo jestli k tomu dojde znovu, Sakra, co si namlouváme, s naším štěstím kdy k tomu dojde znovu, dodal jsem. Do hajzlu, jestli tu mluvíme o monstrech, který pocházejí z lidské představivosti, dokážete přijít s horším místem než hotelem plným lovců? To byla znepokojující otázka. Na chodbě došlo k rozruchu. Herbinčre! Do pokoje vběhl Fanzant. Co je, čané? Erl se podíval na hodinky. Dorazili federálové. Dávali si dost na čas. Jo, máme to, federály. Van Zand popadal dech. Ale oni dovnitř nejdou. Utvořili perimetr kolem parkoviště a nařídili policii a záchranářům, ať se stáhnou. Nikdo nesmí dovnitř ani ven. Je tam agent UPKM s klampačem, co říká, že zastřelí každýho, kdo zkusí kasíno opustit. Cože? Vstal jsem z postele a přešel ke zbytkům balkonu. Hluboko dole majáky policejních aut vytvořili řadu a zablokovali stripe. Muži v modrých bundách, nepochybně u PKM, odháněli lidi od parkoviště a natahovali varvnou pásku. Co to prováděj? Zavírají tohle místo. Erlu v hlas postrádal jakýkoliv tón. Jsme v karanténě.